بلا تحضن وصبر کلاکشا صبر قوامت انگیگا بلا وجه مخت صورت ختم کرو پا مسئلات توحید ندی صورت کے پاغیبانی عقلی او نقلی دلائل پیش گئی دیو جناب ورپسی ایراؤڑا بلو جا مکی صورت کی ویلیو و جاننا لکم فیہا معائشا تاسولہ می جن درکا اور رزق می درکا کله ما یا جی ویلیو نو دې صورت کې وایي چې پدې رزق او ژوند ما باندې غره کړی دی په باذ باندې یکتا یا چې و وی دی و جنا اور پسیه راوړو بلوجا صورت کې ویلیو چو مشرکان دا اللہ سرا بل مددگار را مدد کئی نو دی صورت کیوئی چو مددگار سرک یو اللہ دے و بل مددگار نشتا دیو جناب ورپسی اے راوڑو بلو جا مخه صورت کې بیان ابراهيم عليه السلام کو ندي صورت کي وي ان تبي ملت ابراهيم حنيفا ان دي آزاد صورت دا صورت ممتاز ده د په بیان د مچي باندې بلواجه دا صورت ممتاز ده د نورو نه په بیان د راخلي چې بي وقفو واچ د سهاري بیکار او مخام به خراب کو بلا وجه دا سرط ممتاز دی پڑیرو نعمتو نو باندی دا سرط ممتاز دی پشفات گبین بلواجه دا سورۃ ممتاز دی په دې خبره چې چا ایمان او عمل صالح وک نو حیات دی اب والله ورکم حاصل او خلاصہ د پدی سرد کې متنویات دلائل پیش کئی عقلی دلائل بپیش کئی او پدی مسلا چې خالق لکل شین ہو اللہ عالم بکل شین ہو اللہ او الله اللہ نا بغیر بل چاہتا چی سوق را مدد چی ہوئی نواغا ملدی جو اندین دی سپیدا کول نشی پاک پل پیدا شوی دی آج تروا ایک یعو دے بیا وقال الله لا تتخذو الہ نسنین دو آل حم نسی بیا دلائل شروع کی عقلی دلائل او زجرنا آغا چاہتا چاہا مسالہ کی سستی کئی بسم الله الرحمن الرحيم عطا عمر الله رابشي عذاب دى الله فلا تستاجلون تلوار مكوى پا ديباني عذاب غواله انو الله براولي او دى الله رحمت نغواله انو الله بدرباني عذاب راولي سبحانه پاک دي الله يشركون و چه دې دا سنجه سيدار گرزه الله سره يونزل الملائكه تار علي ملائكه بروهي درو سره یعنی د قران سره روح دا قران نوم دي لکه سوره شورا کې الله فرمایي پین ديشته م دو پندوستمه یاد کې ما گنده تدريم الكتاب سوره الشورا دین دې شته مې پارات وبان دوستم یاد وکذالک هنه اله کرو همین امرینا دا رنگه و هکله مونږ تا تا درو د خپل حکم نا ما کنت تتری مل کتاب ولل ایمان نوی ته تیرا تا دا قرآن نو معلومان ایمان دینے پیجندو روح دا دا قرآن نم دے دل دالاوئی جو نزل الملائکتا رالیگ ملائک بر روحی دا قرآن سرامن امری ہی پاقبل حکم علامن یشاو پاچا چو گواری من عبادی ہی دفل بندگاننان ان اندی رودا چو یروی خلقا اَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا شان داده نشتاجت سرگونجی مگر زیمان فَتَّقُون زمانو یاری گئی اللہوی حاجت رواز زیمان زمان بیرکوئی اصنو چه دشنو جاندو نو یاری گئی دشن کوتک نو یاری گئی دشن ملنگ نو نو یاری گئی خلقات سماوات والاردان پېدا کړې اسمان نوسمه کې بل حقې د بار اذکار کولو دا لا ما وي سری ګون او چې داس نه چې صدر ګرځي خالق لکل شې هو الله خلقل انسانه من نطفه پېدا کړې انسان دی او سځ کې نا فاذا هو خصيم مبين ناسه بلې جګړ ماره ا مخله که انسانهتي یو سا کې نه پیدا کړي انا مخلهه او ساوي پیدا کړړی د ل راله کوم ستاسوله تاسو دپاره چېیا دف اون پهې کې سامان دی ومن ها او بدي د ومنهتهغونه او د دی نه تاسوک ر دف پرې کې د سامان دی او دف گرم واړی ته ملکیږي د ګرمایي سامان دی جوړیږي له سرو د سرمنو نام ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام کان ما سر میزان ګرمه و ولکم فی جمالون تاسو لره پدې کې خاص دی حینت دریحونا وحینت تسرحونا کله چې ما خام را کلا ج سحر بیا یی ای سحر بودلله او ماخام را وصل ماخام را وصلې مخک کړل سحر بودللې رسو ذکرک داځه گاچ کلا زمیدار یو د زمیدار سروې هغه مور وی او ته شیډک وی راروانی ورپسې نو زمیدار ډیر خوشالی ندو خوشاله غسیږي مخکي ذکرګو هينہ تورې ہونا کله چې ما خام راولې واهينہ تصرهون کله چې سهار بیاي زميدار روان دي غوان ورسره دي اول باور صحدا یو اوج ورڅخه روان دي پټي تديم وتهملو ازقالكم اوړي بوجن استا سيله بلدن لم تکونو بالغی ہیچ نئی تاثرس اون کی اغیطان الا بشق الانفس مگر پزان و جلوبانی دا غرسو کتب سوق خیجئی او سوق بیو رسیلتا اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمَ یقِنَ النَّفْسَ تَاثُ خَامَ خَامَ مِهْرَبَانَ دَي بیندازے مِهْرَبَانَ دَي مِنَ لَرُنْكَ مِهْرَبَانَ داد اللہ لا پیداقلل بارا سرو باندې د غرسو کیدا تاسو هغه بوجونه خې جووي دا هغه زین را کوځوي وال خيلا وال بغالا وال خميره السنا او خجر اوخرا لتركوا هادي د بارا چې سوړلیو کې پدې باندې وزینتن او د بارا د زین نه دې پیرا کړی ويخلق ما لا تعلمون دا تکه چې تاسو به نه پويږئ سر ل د پای دله س پیدا کوه خچې پیدا کو خې پیدا کو یخلوکو مالله تعالمون آسیزونه پیداې چې تااس نه پیژ دا پژرو موټر سیکلی موټړې دا دله چا پیدا کړي یخلوکو مالله تعالمون قصد الله ی ق د سبیله پهله باندېسمول دسه ملارو دی و منها جا نورې ددي نهدي کږې والله شَاءَ الله داکو مجمعی نه کخواښ نو خودن نهې کي تاسو ټولو دا ک د الله په زور ایمان خواښې نو تاسو ټول به پهسملا روئ والله منږ تغلت دلارې اوسه میلاري زمونږ نظر نې ترکړيدي هوله الله ذا تییان زله منن سما معانه راورې داسمان نهوب لکوم تاسوله رامنو شراب و د دینه سکلی و منه شجر او د دینه بوټي زرغونیږي فيه تو سیمون چاې کی تاسو سر اول کوئ تو سیمون کدا سام یسمون شی په مانادو سودا کول باندې او کدا سام یسمون شی په مانادو سره ول باندې فيه تو سیمون جی بای کی سره وې تاسو غوانو سروي یوم بیتو لا کومه زران تو کای داسون را په دې باندې پسل و زیتونا خو انا وان نخيلا گجری والعناب و من کل ثمرات او دار هر قسم میونه دا د دلایل عقلیه دي محض چې نه اقرار د دشمن نه بشته اقرار غیسل نه دا چپ کول مقصد دي او مهزه د له خالص عقلی دلایل ان فی ذلک یقینن بذکی لآیتا خامخانخ دلقومیتا فکرونا آقوم لاشی فکر کی آقوم لاشی فکر کئی آقوم لاشی فکر فدی مسلوکی کئی وسخر لکم اللیلاء تابی کری تازل رشپا ونهار اورز وشمس والقمران ور اسپگمئی ونجوم آسوری مسخرات بی امری تابی دی پا حکم داللہ ان فِي ذَلِكَ يَقِينًا بَدِئِكِ لَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ خَامَخَا دَلَائِنَ يَعْقِلُ لِعَاقِلِينَ دا دا نچا کړی دي لګ اقل ځان کې پیدا کا فکر ځان کې پیدا کا وَمَا زَرَأَ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ عَجِبَ پیدا کړی تاسو لپاره پس نه کې مختلفًا الْأَلْوَانُ رنگ رنگ رنگونه دي إِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِينًا د آ تنخ مخه نخدي لقومي يذ کونهقوم لا وَهُوَ په ناخلي وه الذي الله غذاتيسهقر بهران چېتاب کړې دراب تاو من هو دره پاه جوي ددينلحمن سريا وه تااز تاذاان و تفررج من هوهطانه او با تاسو د فَقَوْلَ لِي مِخَائِي دَادَ لَچَابَي دَكِرِي دِل تَلْبَسُونَ ہا کہ وہ دیل رہا و تَرَ الْفُلْكَ وَنِكِشْتَي مَوَاقِرَا رُسُكُونَ كِي فِي پَدِگيو بولا وَلِتَاب دَغُو مِنْ فَضْلِهِ دِڑ پَارَا چُ لَٹَوِ دَفَزَن دَ اللہ نَ حَلَال رِزْقُ لَٹَے زَان دَ وَلَا لَكُم لاتن لقام یاقلونه لا لقام ه کارونه واللهلهکوم ت شون فيو کې سړیا قلځان کې پیدا کا پاخلره دینا شکرو باسا تا کې بکه شکر ماته را ځ والل کا فلار دیې رووازی او دررو لدي په ککیروونه انطمی دبي کوم چړړه کې پتاسو باې۔ وانحارا ابو یولی دیوالی وسبولا تیرا کری دی پلنی پلنی لاری لا اللہ کم تا تدون خامخاچ لارو مومئی دا لازکے و علامات دا ٹولی نخی دا اللہ دا توحید دی و بن نجم ہم یا تدون پا سطورو بانی دی لار مومئی سطورو کی اسو یو زیند داسمان دے خواهد داسمان دے دویم لار پی مون دیکی گی او دریم شیطانان بيويشته کېږي او سلورمه طريقه اچي را پدي باندې قسمتونه مالې معلومه ازما د قسمت سورې تنگ دي کوارته دغه به معلومی ها نو دا به معلومه يې دغه د بار استعمالو لا کو فر دي و بين نجمهم ياتدونهم پس تور باندې دلارم مين افا ميه يخلقو کمن لا يخلقون آیا سوچي پیدا کول کوي پښان دا چاره شي پیدا کول نشي کولې افلا د ذکرونه آیات په ناخ نهي دا نه موندنه د تپیشنل و انسان ازم کی تو غو راز پیدا کړی دا ته د یو ساس کینه پیدا کړی سړی دل پیدا کلی دی هغه خرو نو تو غورا خچرو اسنو تو غورا پیدا کړی دی پټ کې دیواله پاس پاسوري تورا در خاوا او اخوان کې ډیر زیاتون بلنه پلانې لا لري پیدا کړی باران در باندې وराई دا غي نظر غونی کوي انګور دا وګوراسوم را خپل ګړه پای کې کی دلته باچولی با چوليري هغه ګوري دا وګوراسوم را خپل پاستا ارسو کې غوړې شي بډائم غوړې شي ډېر په مزل پرې خاوډم استور دا وګورا ناراس پومای دا ورا پاورزې دابې کړی زماغ کې د لونګ رنگ پرنګونې پیدا کړې دي دو ریادت او ګوراه تاګینه و زغ وخر او کالو تو ګوراه او ګونو کې وای له پوز کې په ځوانو دا تلشا کړې ده او دا شکریا ده الله اداکا ګورونو تو ګوراه پسنه کې ده لودرلی وليرا روانی کړې دي وا و بن نجمه هم یتدون ا فمای یخلقو کما لا یخلق او فله ت کونونه تا سوپ ناکل پوال خا لیکلیشین الله پهته دوے مدل الله کچار کئ ن م الله الله توسوه شماار ک برغیر نه کوئ د لرا ان الله الله کافور رایممه یقین الله مخ بخون کې م ربان او دل د حالات د قورربکر کو سه د ابراhimیم کې مع والله يعلم ما تسرون وما تدلونهم الله په هغه څه چې پټوي تاسو او په هغه څه کوي تاسو عالم بكل شيء هو الله خالق لكل شيء هو الله يا لم نذم قسم مساله پیش را اچا عالم بكل شيء هو الله والذين يدعون من دون الله رات پا بَا اچا باندې کو جشربل په دوا کې اګه ځان جوړابلې پیدا نور خلک لا یو خلقونه شيئا نشي پیدا کولای چی واه موږ خلقونه دوی پیدا کولای شي وني دوی پیدا شي وني دنو تین پیدا شي وني اځه هیڅ نشي پیدا کولای ولا باندې عاجز دي امواتن بر بغیر واحیا جوئندې دي غیر واحیا ویلی داوی حیاتن اندیا حياتو شهدا ويدي سره سکه امواتن مردي غير احيا ژوند دي ني دي ومه يشورون ايانا يباسون نه کويږي چې کلاوا پور تا کړشي چې کلاوا پور تا کړشي زما استاد محترم علامه محمد تويپراهيم اي فرمایل وي طالبان یو ځای کې وملا او پنچریان بڅې ډېرې پدېره دي وي ا ما کاجيو یادول نه کومي قرانه چې څنګه راتلا بل نوغه ته میدان تیار کړم لالو لاو قراني ځان سروه چې ملګريو هغه ورته بس کار وڅکارم دي در سره زم وینې تم راځ وینې تم درته وې ښا چې زونیو کار وکې کار بداکه چې ځده کله خبره کوما نو کاږي کې چې تاسو پدماشي کولا او نه خبره کونه ته بزانې ونه کې او که تاسو نه بیا به له ناشتي وې ښا چې څنګهالو زمي ورځوا هغه ایمان ته مازه تقریر کوم هغه نه تقریر به تم کې و ما ښا منګه را وته جنیمون ځن ځان لمونځ وک بیا چې مونږ شو نو منګه ورل پته سکو نو واولې دي چې امام وکتل چې وېره روان دي نو چې چشمه روان دي په منبر باندې کېږي ما سره قران او ما زړ کې وېته په ولاړم ترنه کولې شم اوا ما خبرې تقریمی شروع وک د تقریمی شروعونو په معموله باندې نه خره دونه وکړل او بیاغه ملاغمانتهوي چېره دا تاسوو چ خبره کوي ده چې م دي دا خو مړ دي ش ده ما ورتهوي چې ده ړدي و نه نه ديژون دي ما ورتهوي چې ما دا خبره فودلی ده چې داملې دا ژوندي دي ایما ورته بیا بی ما تاسو استادانه ویلی و او موږ را ته چې قران کې دا مسله ده چې دا ملي دي یالو وینې قران کې نشته ایما ار دې په تن له گی دا ته څه په دلیل دي د سیر وی ها چې دا ملي دي بیا کتا ما توخدله دا مسله نو زه به در سره مونږ زه به موږ څه پون کړې ما ایما ار دې بیا به نه وی بالکل یې منم وی مای ښا نو دا زمي را والو غیر احیا مليجو اندینه دي دا غیر احیا د تاکید د اموات لپاره کو و ما یې چې ګله به ورته شي دا مې وایې کی یو ډاکټر کې ونتې و ندي شوره جوړه نو کی تعلیم او زمونږ در ما ټول عمر سر باز کې پلانې و دې کی زمما عمل غره او ځان باندې مسمټیو واره شوره جوړه ایما پ خپل ملګری د باوګو خان نو ډاکټر هم کلی شو هغه مزه ما ملګریم کلی شو چې هغه ډاکټر ور خبرو کړم ملګری کو پړی وایني ایما پ خپل ملګری سپریږی را وېتین نیمن کارم که ایما می مقصفک اوراله دي بیا يرالو نو بیا نازبو په خپل غاړه باندې سر کوي کې سبب پ میادو نو دې بکله بکله پاغه دې باندې پښې کله نومر چیلر لري مرګري سبب و مياده و ديسنګ براغه اول وزن اسمه ما پورته وي چې درغه تعول باغه دکي درغه ماکه شکل له خزر ورورته هاي بل به چې درانه بزاغه به زورو لگاوه او بتخیره بیا نو راغله په طرف باندې هم واتون غير احيا مليجو انديني دي و ما هي شورو نا ايانا يباسونا نه پويږي چې کلا با پورته کړی شي اله وکومله د حجد سر کوون کې ستا واجد سر کوون کې کې او کېډ ل من فله نه لات منونه ب لا کسان جی ما ن لری پرت بانددي پهلو به من کې راتونونا دې من کردي و هم لا ق درون و هم مستک دررونودي ځان غټګون کي لاجرراما ڈامخا حقا دا ان اللہ بیشک اللہ یعلمو کوئی جی ما یو سرون و ما یو لنون فاہ سبانی چو پٹای دیا جیتکارا کئی دئی پارس عالم بی کلی شین ہو خالق لی کلی شین ہو اللہ لا احب المستقبرین شان دا دے بیشک اللہ منانکی زانغت گنن کسرا ویزاد کیل لہن کل چویلیش دیتا مازا انزل ربکم سرا لگلی ربستاسو خالو آئی دیا ساتیر الولین اسی درمبانو لی احملو اوزار اون دیر پاراچین جامی داشی چبار کی ابو جن الگناونو کامل تنکورا یوم القیامت پورس قیامت ومن اوزار اللذینا ابو جن دا کسانونا یو هم بغیر علم چبم راکی دینا بی دلیل آن، بی علم آن آن سا آمائی زیرون خبردار پا دیغا چی دیئے پا رہی خط مکر اللذین من قبلیم فتائی صراح تدبیرو نکلیو آکسانو چی پا خوال دینو فا اللہ و بنیانا هم راتلو دود دی دا من القواه دی دا بنیان دونو نام عذابی ورطا راوستو فا خر را لیهم و صفو راوی غرزو پا دی بانی چت من فوقیم دا وآتاهم العذاب وركذيذازان تراي وسطيذازا منه زلائ شرون ذا ذنا جديد بنبيدلا يومه يوم القيامه بياخذ رزقامه يخذهم رصاب بكدينار ويقول هو الله اين شركاء الذين تشود دريخا ودان زماها ها كان كنتم تشاقون فيهم ستا صبح 14 دار پیر بو خلاف بچا خبرو کرن تابزان واجو چودي بدارو پوجا باندې زداد پسيوري پديردي ويلي قال الذين تو يا كسان موت له تبو يا كسان طول الماجور كريشنم ان الخديع يقنا رسواي اليوم ان مذو سو عذاب للكافرين بكافرون الذين كسان تطفو الملائكه یو پاک دې له ملائکه ظالمیان وځیم ظلم کوونکی قانون سره فالحق فالحق والسلامه نو کې به لراما غالي ناراما کو نه نو موږ عمل بهون کې د بدای بلا و دې نا ان الله به شکلالم بما کنتم تعملون وینه پاس باندې چا عمل کړه په دغه وابه جهنم ما دې دروازو ته جهنم ته لی دی نه شو په کې پهله بسه مل مد کبیری نه نوبد دی ځې د ځان غټګونکو تبر ووالو وقتی دلیل ددی نو بلیشي کسانوطان ت چې ځانې ساطر د شک نه ما دا ان د ل را بکم سره لږ نستااس هو حالو خیر خیر کتاب او خیررهې منصوب راړو دا ځکه چې د نظور یعنی انزله خیرران ډیر د خیر کتابې را لے او او م کې چوبی ص یاد ک وي ماذا ان دله را بکم قاله سجرلوولي دا پخواې کشي د کا د نزور قیل نو دقرران خو دومره کوندو چې مسلمان په نس کی کې د مسلمان چې بهقرران بهویللی کې د او یا بهې فپله و نو کو به وله ورکو نو پړ نه پهتومانه نو په ګرمې نو پس سرو فالو خیر آو بویدیر دا خیر کتاب دید تسلی کتاب لیللزین آسنو دا کسان دا پاراچینی کی گرد دا دی ها دید دنیا با دی دنیا کی حسنتون خوشا لیدان ولا دارو لآخرتی خیر خامقا کرد آخرت غرره ولا نیم دارو المتصین او سخو قیتر انجان دا متقیانو جننات و آدمین جنت دناتی عرشویدی ج قلو نازې باغې تا تجری منتهتی لنه ب ک بعد د لا ل د نوغې نهوللی لو همد لرب بابي مع ش پهې کیاغې چېخواړيتهظال کیا ک لا م نه دارنګې بدله ورکې الله پرزګارانوته هللهنا ته توق پهملائ کسان چتلیديله معلیک تو بین خوشالله خوشحهلهوي بی پهمررکه چه مرگو لراجی نو او مرگی د خوشا لئیوی، نشان ای مرد مومن بات گویم، چمر مرگ آیت تا بس ون برلا بیوستا، چه مرگو لراجی نو خوشا لئی، زہران ابن ملیحان رضی اللہ تعالی کې پسینکی نیزت دلیرا، اوو تید دو پوریوی، اته کلی په واخی اغه خوشاله دي مرکو واخی د زن کدان په واخی خوشاله دي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بهوش شو کدي ورته جړل چې کلهه موش چراغه هانه کدي ته وي تاولي جړل هغه ورته وي ټول کې دي نو څه کې جړل اوه بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وي چې چا باندې انديانو نراشي او مزدوری ہوگی. او که او بیاد مزدوری مزدوری ورطا ملاوی گی پیسی او دا اغی وزر تا ملاوی گی نکره خوشا لی که خفاوی خوشا او ما مزدوری کره و دا اللہ دا پارا او میاه او دا رنگی غدغد کافران نوکرانی مقرر کریو او زب وحلم و دا مکیم قصور که براک کلم مزدوری ورزی رالی متخفاوی صحابی وعده کره و جهاد دا روان شو خلق ورطوی ناوی جنه ای بپری خودا. ورته ورطوی زند جنت هرولا. تویی بین خوشال خوشالی په مرگ باندیم. صحابی راگل ای ری. او اغا بی مارشو ای بیا. او زندتا کې که خد توسیت کهی. او خد تویی. ایلتا تی. ایلتا تی تی. ای ملی ای ملی ولاتا خد صدقات. مزدوری کوا مزدوری کوا. صدقه دلاسو نه نيسي چرته صدقه وانه ني هغه ورته وي ان او جستو گچرزا گژا شمو ګمزور شما ګډه شمو بیا بسکو نه ورته وي ان تا کتی سم بولا والا تا خو دې صدقات زن لويټ ولا واغ فرسوا پاضي ګزارا کوا وګوره چته صدقات وانه کلی دومره غیرت یو بل دا د غیرته یت هم کېو غیر خبرې ورته کوي ساباب راغلی دی یو سیی غختو او بیا نبیې ساتتو سلام والله ورک بیا راغې غختو نبی سلام رککو بیا راغې او نبی سلام ورته خبرو وکان چې تاله مال ډیر زیات بوکې وش دی دا مال فوک دی وشین دی چې دا خبرې ورته وکړ قسم وکړو چې د بیا سنالم د چاه په نده غواړه صحابي جديد من قبل فاس بانسور و شابك بطي و قرده دون بيهشات دمهو چه او لها واخلا و زيده بور فسو فقبل براغيشتو نبي علیه صلاة و سلام زمانه كي بياس نو غفتي ابو بقر رضي الله تعالى نو چه خدفه شو ناغه ورتو وراشا زمه قدره و تراغه وزسن نخوارم ما وعده کرده نوما رضي الله تعالى نو زمانه كي ناغذ ما کرو وطا آغو ما وعده کرده با اسم نخوارم اوی کسمون ادا شیکڑی وادی ادا شیکڑی اس بیبیانو فقط مار کو لرا تو خوشا نہ بو ونی دی خوشالا خوشالا ای پ او مار کی ولا راジン خوشالی یقولنا سلام علیکم زمن یترو اللہ دی وبسی دیر کلاک مہیدو مثلے منلیوا اور دیر کلاک عبد المنان نومیو اللہ دی وبسی اغه چې کله فچو مونږ تا خو یاد نشي چې کزه ډیر ماشومونه ورکوما ها بیا چې ځان دې ډرنا راټولم ها وی مونږ چې کله خبر کې کې خورو ها پکوله باندې لګیاو چې کله ځانقدرم ځان دې پکوله قرآنی ها داګه بدن ټول او چې ویل خداران دا تور او ورواکه په مخ باندې خنداوه مشکیمو چکلو دو نو یې ځان د خپلې چیکره ساور کولې په دې اوجه تکړه ده چې آسمان دې په دې اوجه او کریمه شهادت یې وې او سای ولارنه چیکله قبر کې کې پهونو انمخه په خپل باندې کبلې تره وانه او مسکه شته ورکي دوی دین خوشاله خوشالي په مر باندې مرګ بل راځي او په شونوب باندې څنګه وي الزینا تتوفاهم الملائکه آ چې روح لري د ملائکه ڈوئی بین خوشحالا خوشحالا بی بمارگا یا قولونا سلامون علیکم وای سلام دے پتاسو خود قلو الجنة آزی جنة تا بما کنتم تاملون با سبانی چا عمل ہم کڑے رے حالی انظرو نه کوي کئی اللہ انتا تی احم الملائکاں مگر چرازی دیتا ملائکا او یا تیام نرابکا یا را دی حکم دا عذاب درستان کظالک فاعل الذين من قبلهم دارنگې کړي واکه سانو چې پکوادبینو ومزه اللهم الله ظلم نه کړي بدی باندې الله ولیکن کان انفسهم یظلمون لیکن ځان سره ظلم کوي واساب سن اعذ ما حملو ويرثو دي دار سزا دار اچو مالې کړي وو وحق بهم کان نازل شو بدی بانه هغه ځا په تیری او پورې ټوګي پوله وکال الذین اعبد یا کثان اشرکوجی شرکی کړی وای یا کثان جو شرکی کړی نه شو ان الله کو څه د الله ما عبادت نامین دونی من په بھارت نه کړی به د الله ان د پنچا من چه اندیوم سیذ نہ نو منگا ولا ابا او نامه مشران زمنگا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَبَارَام کئ منګه به د الله حکم نه سو شیه او, او دا الله ویلی دی او دا الله خو خره چې مونږ د الله دښمنانو کې شرک وکړو الله را لوی سزا ولې نارای کوي او ریکو پر کې دومره پات شي دا الله انداز نه سره نه یریدل زګو یی دا مونږ کې شرک وکړو دا د الله دی خوخه نه وې نه مونږ باندې وې عذاب راوځيو تر ځان تا فټ فټ وډای نو پر ویزه کاډوډې کړم کذالک فعل الذین من قبلهم دارنګ کار کړو آ کسان هې په خواد به نه وو وان حل علی الرسل الا البلاء المبینا نشه پر رسولان وبانی مگر رسول کارا ولقد بعثنا دي كل امه الرسولان فتاي سرا لےګل می په هر امه دی ورسوله ان يبدل لا چی باد دکې د الله وتني متواعدان غیر الله نه وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتَ لِضَلَالَةٍ بَادِئَ الدِّينِ اَغَ سُگُو کې نوګې رو باغ باندې گمراهي ورشي رو په لار دیو ګرځې پس نو کېږي پان زور وګورې کې فکان اسرنګ شهاکې متل مکذبین انجام ددون جنون ان تحریف الله دهم کته هرڅ کې په ہدایت این نل اللہ دی میوں دویلو یقینا نل اللہ توفیق نو ورکیا چا دا چمور د گمراهی وای باغبانی ومانهم مین ناسرین بیتی لاسو گندادیاں ایمدا دیاں نشتا انبی الی سلام و سلام نے تفرب نکو کته ډیر هرسو کې ډیر هرسو کې سیدی ته د اذین ته توفیق نشي ورکولې وا سمو بیل اجاده ایمانیما ا سمنا کای وَلَا يَعْضَبُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ورته باندې کې الله سو جمله دي موږ بالا اورته کې بالا وله نه وعدن عليه حق وعده پاله لري سياده ولکن ناسره ناسل عالمون لیکن ډیر خلک دا نه توادي نه خبر ني نه کوي دا الله نه له موږ لبی ډیر پارا شي بیان کیدی دا خبرې اختلافونه فيها یستهناب دې بارے کې دا کتابم راغله دې نو دې چې اطلابي مسله بیان کيم ولي عالم الذين كفروا ير پارا چې کاریا کیا کسان چې کوفرې کړي دي ان هم کانو کا دي وینه يکين نو دوی درو جنا ان ما قولنا لشيءن يکين وینه زمنګي وي شيتا اذا اردنا کن جي را دوكما داغه تو موجود دي انا قلنا له يكون فيكونا دا چھوائی واقعی تا موجود چھنو موجود چھنو, چھنو واللزین حاج رواکسان چھے ہجرہ دیکھنے رہے پھر لا اپ دین دا اللہ کی ممباد ما ظلم اور صدای نچے ظلم پیشوئے رہے لنو باوی آن ام خامقہ زین ابو ارکم دیل رہاں پھر دنیا پھر دنیا کیا سنتاں بہتر رہاں بہتر بہتر زین ابو ارکم حوچا ہجرت کرے رہے نو آگا دا ہجرت آگا خون مون دیلے د هجرت هغه میور ته ملاو شي وینا دا, دا الله په دین کې چې چاته پیر ډېر کړی وله ګڼه کې وطن پریښې دي کلی پریښې نه هغه تدیر پاکه ملاو شي پری مسळा ولا اجر الاخره دي خامخ اجر الاخره تکبر لوی دي لوګه نه یاله منرمان کې وی پوي دي او هجرت د ګناهونه نه نوکا چې کوم کې ګناهونه دي نه هجرت وکا دا نه چې کوم دی کې ګناه داغه دې تورشه منځک غږي دم توب دے اغازی تورشا، گناہون دے اغازی تورشا، نا نا حجرت تیوکا گناہون پریدا کم دے کی شرک و بیدت تے داغی نا حجرت تیوکا کم دے کی مسئلہ بالی پابندیو لگی رن حجرت تیوکا اللہ دین صبر و آکسان جکلہ قدری دل پا مسئلہ وعلا ربهم یتوکلون رفل ربانی زانس پارین وما عرصا نامین قبل کامنگ دری گری پا خواستانا اللہ رجال آمگر سڑین لا ی موغته ف کو ک دا سګ پ غمبر د داخصري د جوابې دغېتهکو مارسله نیم قبل کا اللا ررجهه م کې منه زړديږي دي نو اللي و کړي منګغيته چستا ش بسهاله ذکرې ته پوسوک د عاالمانونه ااهله ذكر نهل د ذكر د علمما ال د پآ انګم لا تعالمون ک تاسوونه د قران دا علما نه نه تاسو کې د واحد علما نه تاسو کې د دینه تقلید لازم شو او تقلید وکي خامخا ان کنتم لا تالمون دا له ذکر نه د علما نه با تاسو کې چې کله ست پتن لګي او دا په زمانه زمانہ کې بالکل لازمی ده تقلید او شاکت بالکل لازمی دي پس قالوا الذکرین کنتم لا تعلمون دا پوسو کئی دا آلی ذکرنا دا قرآن والاونا ان کن تم لا تالا ہون کتا سنا پوئی گئی دل بیناتی و تلائل واضح و زبری او پسی کو باندی وانزلنا علی کا ذکران را لیکلے میرے تات کتاب لیتو بینا لن ناسی دیر بھارا چی بیانو کی خلپتا ما نزلہ علی ماجنا دل شوی دیتا ولا اللہم یتفکرون خامخا چی دیکی کرو کی من الذينا بشياکان م یاد چې مکتب برونکي دناګه انصفف الله او دمون ارده چ منډي الله دی د فمک او یا چې یمون عذااب من هصل لا شروعونه یا راېږدي باې عذااب دانا چېدي پ نه پوي او یا خوز یاونی چېدي لهدي تقللو بمه پاخلهو یا ذئراو له دو راو له دو د دې کې بما هم بیموجی سي ندي تي اچي سي کوم کې لالالا او ياخذهم ياوني سي دینرا الا تخوفن رسل گمینا الا تخوفن مانرا بعد تنقسين رسل گمینا فان ربكم يتقنا المستعذ نرؤو الرحيم فما مننا لنكون چه مهربان دې ولم يروي نقول الى ما خلق الله ولم يروي نقول الله من شيء المخلوق يتفع يؤذي الله لكيه سوري داري عن اليميني خطرطا وشماعي لكي سرطا تقاط القبرات النساء نقول لكي نبي صلاة والسلام راروان ده رضي الله تعالى نها فرمائي غرمتهم ده ده نبي صلاة سوري هو نن رال البراليان و ده نبي صلاة والسلام سوري نشتا يف ذلالو کي هصوروریدارني ل نکی طرفنا و شمالي ر قبنا س لللا आجد ک اون کلا ت داجرنوजी ذليلا وال الله یجدله تصیده کوي ماسم جي پردي وما بلارद آجز قدي منطبد جودي والمل एक توملاڪ و هم لا تجررونودي زگهट یا خاپونا رب و میری کی تطپل ربنا من فوقیم دبرنا جیسینا دبرنا رباندی عذاب راشی ویفالونا ما یو امرونا او کئی آگا چی دیتا حکم کو لیشی حکم ورد اللہ کرے را چی پلانی زیتا عذاب ہو سی پلانی زیتا خوشالی و رحمت ہو سی وقال اللہ ویلی دی اللہ لا تتخذو الہی نسمین مخی دی بائی سے آتی الہو کم الہو واحدا آجد رواست آسو آجد رواد اے اکی او وقال اللہ اولادت تسیدو الٰہ نسمینا ویلدی اللہ جمین اسی مدد گاران دوا انما ہوا الٰہ واحد یقنان دوا اللہ آجد رواد اے اکی او اللہ اتوق دیان منی سید او دا اگور افہر کلی کې ددوو نزیاد تی نشمیر نزیاد تی او دا شمیر اے بیاو کا دیو جن شاہ علی اللہ رحمت العالم لیکی आले کی و ما من بلدن الا ولا الهه ته بعد یو کلی دا چیز نشه چې بایکه خلکو ځان له اله نه دیني ولې د عبادت نکيږي بلکې کلی کې خلکو ځان له اله نه ولې نه او قانونو خو بصیرت درېز او شپې ته کو ځان نیولیو دا سنو ګورا درېز او شپې ته نزياتی وداد دادا د سپ دربار دی دادا کارګا د دربار دی داد پیرمان کی شیف دربار دے داد کا بلو سیف دربار دی داد پلانو دے دا پلانو دے شماری اکان دا ضرورنا بزیادی انما هو ایلا هو آئیتا جیقنند آجت روا دیکی او وین یا یا برابو نقاز ما نو یری گئی ولہو ما فی سماوات والارد دے اللہ لردی آئیش پردی وقتان ولہو الدین غارئ کو دلیا میشا یا لازم الله تا غار کې نه الله تا غارې کو دلیا میشان ابا غیر الله تتقون یا بغیر الله نه یره وی تاسو د په چان مېره شروع کړه و ما بكم من نعمت فمن الله আজি په تاسو نعمت دې نه د الله طرفه وګڼئ الله ته نظر کړې نه شکرای ادا کړئ رومیزا مسکوم درو یا کلا چې تاسو د تکلیف سویلی ایتا شروع نو دی اللہ تا فریاد کوایی سم ایزا کشفق دروان کوم بیا کلاچی چې کی تکلیل ستا سنا ایزا پریو کن من کم بی ربی مجرکون ناسا پا یوڈل آستا سنا دفن رض رخ لکی صدار کئی او پرا پر اکلل او اکلل او اکلل لیاک برو دیر پاراچی کو برو کی بی ماہ آتے ناوما بازو چو ورکر امدی تیتا پتا مد تاو پیداو آخ لی پسو پتا الامون گر دې پوي ا پې شي تاسو وسپښر باندې زاد ور کوي جالون ال ما لا علمنا گر دې هغه څل راچې نه پوي انسان مې مړه رزق نام دا اسنا چې ور کوي دیتا تلای قسم په دې لا تاسو قالونا هم کا تاسو بشي تاسو نا هم كنتم دفترون د از جتال د ځان جوړول وې جالون لله البنات ګر دې انا نه د له لونا ثابت لري سبحان او پاک دی الله د لونا ولهم ما یشعون دی لاغی جزری قوالی یو جوه دی دا نه سبحانا الله لونا نشتا پاک دی دویم جواب ولهم ما یشعون دی لاغی جزری قوالی ځان निजाम ځم ثابت ای او الله له لونا ثابت لري توزل مون یو کړو یو زله می داو کو چه اللہ لے اولاد ثابت که زین ظلم داو که چه اللہ لے آقا اولاد ثابت که چه اخپل زاننا نواری زان نظامن گواری او اللہ لنونا ثابت ای دوم را خط ظالمان و کافران نی وحیزا بوشی را دو هم بلونسا کلا چه زیر ورک ریشی او ده دیتا پجی نی بان نی دوال لوجو گردی مقد مصور دان تک تور وحو کزیم او ده اڈک بی ده غم نا چه زمان بیالو روسوا ږ توواه منقومی پټ کې د کا نه منڅ ما پو ش دجه د بعد غ ز رنا چېمررک شو د تپارې بانې داهغې نه پټ کې چې پ راکران کې چبارک شور د دتی پې د خلکونا اوچقدر کنار چا میتیقدر کنارونسی په لو کې دائ سی کو او سې دی لله هو هم یادو سوسی تراب یاو منڈی دیل را پکارو گی علا سا آم آیا کمون خبر داربا دیر آئی چی دی پیسل کئی دا پیسلی دیر آباد دا الله لی لون سا بیدی کری زان لی لون نوواری او آغا چی خلق ورد پی زیر ورکی نو بیام بچی گی دا پدی خلقو کم دایو عادت تی چی کلی لورو شو نو دی خفای چی لور میوالی شوی دا او خذ بیا كنزل لكي تال زوية والرانوڑا او تال والي... لود والرانوڑا او اغا خذ لديا سزاور كي دي كي اغيت سبونيانا ده خدا الله قانون دي ده الله فخدا خدا ده جعالت اغا قوي پذكرا سلي زماني ده جعاليات قوي بكي نو خذ تم غلط بعد اغا ده خبر ورتو كي الله ته غلط نسبت كي الله ته کنزل شروع كي بازتن كي للذين لا يؤمنون بالاخران تاکسان الاجیمان راڈی پاخیرتو مطلو سو صفت دے بادو ولی اللہ المثلو العالی او خانت اللہ نراجی باتو نجیل چت پسرد مواحد کی اول عزیز الاجیم دا اللہ غالب اکمت والاوی تاولو یو آخی ظنلاہ انناسا پینیولی اللہ خلق و لرابی ظلمی هنپا صغو دا ظلم ددی ما ترکا علیہا من دا پتی نیو جوندی یو جوانده بین ویپری که ولیکن یو آخرهم الاجلی مسمع لیکن او سکی دل رانیٹی مقرر تا ویزا جا جلوهم کلا جراش نیٹر دلائیست آخرون سادان نرو سکی گیو سادولائیست تقدیمون او نمسی کی گی وی جالونا للائی گرزی اللہ لرا ما ایک رہونا جبت گنی جان لرا جان للونا گنی او اللہ وتذيفال بذمتهم الكذبا بياني جيبي دتي درو لرا ان لهم نسنا بشكا ديل راجن تنيدي لا جرما تاچننا ان لهم نار بشكا دين رديورو وانهم برتني تنبي با تنكريشي يا وستكريشي دي وركين قسم بوغدي لا قرار سن لا الههما منا ساي ترالي گلي قوم نتا من قبل كاب وخواستانان وضيّن لهم شیطان وعمالهم حيث فكري ده قوم نتا شیطان ملونا ده ده بدا ملونا و هو ولیهم نتا شیطان دوز ده ده اليوم ده سات ولهم عذابون علیم و دي لره عذاب در تناق ده قرآن کرين ترد ترغیب ور کئ چه قرآن غاواتنا چه اختلافی مسلاو بيجنه اب قرآن غاقل اختلافی مسلاو بيان ده پاره کتابدار تا دا نو تا هیڅ پیلا پهن پیجن چې قران دی نیولې او په دې رضا نه پوي کړې ان ته یو ډلا نس همکاری نه ورته غلا سګاری او چې کره دی قران چې ځکه نو بیا وتا ټولې دلې معلومي شه ور سو پیجنې و ما انزل الکتابا من غیر الکتابه دی کتاب بل ال توبینا لهم الذین مگر دیر پاراچی بیان نوشی بیت آداغ من صلو اختلافو فیهی جی صلاح بکر پائی که دا حقنا وهو دنو ہی دات دا و رحمت دی لقوم یؤمنون آقوم لچی مال لری واللہو انزل من السمائی دید ایک پوری آ دلائل اقلیم بیان کل خالق لکل شین هو اللہ عالم بکل شین هو اللہ زجرون امزی کر وما سلطة تغيير بيام ثابت اكرا إنما هو إلا هو آهير وفي ذلك واجير شروع قلل اجر اكي ترغيب ورغ قرآن تا وزبيا دلائل شروع قلل ونعمتونا دا طول دا الله دا طرف اوگانا نعمتونا الله دا رکل دي والله وان ظلمنا سما ايمان الله را وري داشمان نوب وانيا بهل ارداتا زكي پدي بانزمكا با دتییاسدو چې د ددينا داله او تشيني ا وچي او الله بپرانو کې تااز شي ذغونه شي ان في ذلك کقن پرې ک لا آط نه مخان نخ قم سم قله چ پرانه وإ ل في نامي یقین تازه ل دقص لا راې د عبرته نق بمس کوم من ما تا سنا دی بو تو ني جي پګې ډور ري کيني من به ني پارت د خوشايو کي وا د من او ني لبنن پي خالصن خالصا ايغان خدي تون جي ني شاري بين پاردس كون کو کومين زماره تن او اود ميونه کجوري ولا نا بي ونګور تت في زونا ني سي منو د دناس کران تمستي سي زونا وارث فن حسن اور زبہ بہتر ان نذی ذالک یقینن تدکی لا ایتن خ مخان خل لقمی اکلنا اقم لراجع اقلین فدیگ لسوجا اقل پجو جنوا واو حرب کنا نی حکم کرے رستہ منچتا انت سدی مین الجبال ججول کا پکو پرونو جی بیودن قرونا مین شجر یدو و مم ما یری شون دا حسنا چیدوی سفرون جوڑی پاغیبان وی سمک کولی بیا خرام ان کل سمرات دار قسمم ایو نافس لکی نزا سبول ربی کی فلارو درستا بانی زلالات تابیداری یا خروجو راوزی من بدونی ها دکی دود دینا شراب انسکل مختلفون الوانو رنگ پر رنگ رنگو نیدی فیہی شفاقو لیناس پا دیکی شفاق در اللہ پدا کی شفاہ چھوڑی دا علاج چھوڑے دے صحابی دا گلے دے نبی علیہ السلام دا فرمائی نرور میں خیتہ خرابہ دا نبی علیہ السلام ورطان فرمائید آس تیہی نسل دو گبینہ سربت پر اس کا چاگو ورکڑے دے خیتے نورم خرابہ چھوڑا دیا را گلے دا اللہ رسولہ زیاد چھو نبی علیہ السلام ورطان فرمائید نور ورکا چوارے پلے دا غفت یار هغه نبی رسولان دوی دالار اسمناخ دیاتوی ورګو له نورم په نور ورکلې دي نو کېټه سمشه وی دا اوراغلې نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم دې فرمایلي دي نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم ورته فرمایل چې دا د نه کتاب درو جن دې تاسو ضرر کېټه درو جنان وايي چېرتا فاصد ماده پوي شات دې دا کمال نه نشاتو کبین او دې فور شرفت کې بغه ډګه را واثق ما ده دې چې نه پریږیږه ته وکړئ دا چې په کې تر سوو نه کیتا خرابې ده چې هغه دې مو تا نو کې تر دي او يخم دي چې دا شانه پوری آسيږي پوری نو ګراندي او چې بو کې ملا او کولی او پری نه بیاي ات دي ان ذي ذالکا کې لا هتان ښه مکان نه خلک همي تفکرونا ها قوم لا شکی کر گئی داغ اگر دین مچه دو گوران آغی الله اللہ حکم امانو که دا اللہ حکم امانو داغی تنزیم دو گوران تنزیم مضبوط شو داغی دا خیرن دا انا اللہ بیترین حلاج را افکر مخلوقات دا پار دا انسان دا پارا آغی کی قسما قسم چی صورت دا کاروبار که ناپکی مچه پیجنی دا پکی سوکی دار دا پکی داکتر ادا دا پکی دا انجینیر ادا کداګبن جوړین راغی ځان انجینری په قسمه قسمه د دا تعلیم له چا ور کړی نه ولالو قناه کوم الله پیدا کړی تاسو ثم یا توفا کوم بیا به پات تاسو ومن کوم بای تاسو نا منا سو دی رد جو خپل چی الهار ځنی مورې کڼور ته ادم مرتا د کې لا یا لم پاد این منشیا د دې پراجې په انی په نه پې شي ان الله علیم قدیر یقینا الله په قدرت والنه دا ان لپت ذکر غل دان احمدونا مفتي عقلی دلائل بیان کول جسمه کا اسمانه نه پیدا کیږي انسان ته مليو اساس کیونه پیدا کیږي ثارمینه او پیدا کیږي پلنې پیدا کیږي اورنګ می پیدا کیږي کژوري می پیدا کیږي پیدا شپاو رجمی پیدا کری دا نوانا اسپورمی میتا بی کری دی سطوری میتا بی کری دی دریاب دو ورد آغینا تازا خواقا آغا راوزی آغا دلاللہ پیدا کری دا آغا کالی دلاللہ رائیس دی دی آغی دلاللہ در کری دی دی دی دیکی لکسو چکا وعلامات و بین هم یا تدون افا من یخلقو کم اول قسمت اللہ خالق لکلی شینو اللہ जै जीव वला वया ल म मा तुसिर न मा तोलिनुना आलिं बिकुल शिन वला दल्लाना बगैर फलसु किरामत के इज निशी तेदा को लेजी तेदा ईशि भी नी मळे दी जेंदी नी मा तवरता ने लेजी केडा बुर तोकी एला हुकुम इलाहु वाहिद कानल्ला हुना ततफीतु विना है निसनेना ए नमा हुवा इलाहु वाहिद जैत लायन शुरू कर आसमान में पेरा करे پاره در باندې ورو مازر غو نه الله دې کومان سرو تو ګورا وا